Vulpea și tigrul Cu trăierând încolo și încoace pădurea de pe coasta muntelui în căutare de hrană, vulpea se pomeni față în față cu un tigru uriaș. Întâlnirea fu atât de neașteptată încât cu mătra vulpe rămase ca împăiată, iar prin fața ochilor, de i pentru o clipă, toate zburătoarele cu care se ospătase în viața ei. Tigrul rămase și el surprins, mirându-se probabil că vulpea nu soia o ia la goană. Și reata, gândindu-se că tot nu mai avea nicio scăpare, se hotărâ să joace ultima carte. Învingându-și frica, își drese glasul și se oțărâ la tigru. Nu mișca și aruncă po ascultă porunca la mine, netrebnicule!" Cum îndrăznești să-mi poruncești mie?" Se miră tigrul, e de ajuns să deschid gura și să te înghit, neprăpădit-o. Cum de-ai curajul să mă înfrunți? Cum de n-ai aflat încă, nenorocitule, că zeii m-au ales pe mine să fiu regile tuturor fiarelor pădurii? Strigă vulpea mânioasă, căpătând din ce în ce mai mult curaj. Tu ești supusul meu și trebuie să mă asculți orbește. Da, dar cum dovedești că ceea ce îmi spui e adevărat? Îndrăznești să-mi cer mie dovezi? N-ai văzut oare că toate fiarele pădurii, chiar și cele mai puternice, se sfiesc să-mi apară în cale? Ei bine, dacă până acum n-ai văzut asta, voi merge cu tine prin pădure să-ți arăt. Mișcă, ia-o înainte. Tigrul o luă înainte, iar vulpea după el. Bineînțeles că toate viețuitoarele fugeau care încotro ascunzându-se. Tigrul privea din când în când cu sfială în urmă la regele tuturor fiarelor, care pășea grozav de țanțos și încânfat. Ce puternic trebuie să fie?" se gândea tigrul. Trebuie să mă ferez de mânia lui." Prostănacul uitase că animalele fugeau din calea sa și până acum, iar vulpea nu numai că și-a salvat blana, dar a devenit și foarte temută în toată pădurea. Ce vreți, animalele o credeau prietenă cu tigrul. De aceea fugeau din calea ei, chiar și când o vedeau singură. Iar tigrul, văzând că toate fiarele o respectă atât de mult pe cumătra vulpe, nu mai avu nevoie de nicio altă dovadă. Era așa că vulpea devenise regiile pădurii, căruia trebuia să-i se supună.